Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Король чарівників. Розділ п'ятий. У перший ранок, прокинувшись на борту Муджака, Квентін порівняв це з першим ранком у Брейкбілс. Його каюта була довга і вузька. Ліжко стояло вздовж навпроти ряду вікон які були лише за пару ярдів над ватерлінією. Перше, що він побачив, це ці вікна, вкриті краплинками, які яскраво мерехтіли від сонячного світла, що відбивалося від води, по якій вони ковзали з неймовірною швидкістю. Книжкові полиці, шафи та шухляди були спритно заховані уздовж стін та під ліжком. Схоже на перебування всередині китайської головоламки. Він опустив босі ноги на широкі, холодні дошки маленької каюти. Відчувався легкий крен, іще легшу хитавицю корабля, а також нахил, який задавав вітер. Квентін відчував себе так, ніби перебуває в череві якоїсь величезної, але доброзичливої морської істоти, чия радість життя – Полягає в тому, щоб мчати по поверхні моря з ним всередині. До речі, Квентін був одним з тих людей, яких ніколи не нудило на морі. Він дістав одяг з мініатюрної шафи, вбудованої в стіну, чи то фальшборд, чи то перегородку. Він не міг точно сказати, як називається ця стіна на кораблі. Потім він помилувався акуратними рядами книг на вбудованих полицях над своїм ліжком які утримувались на місці вузькою дошкою, щоб не впасти під час шторму. Квентіну не особливо було цікаво, що буде на сніданок, і тим менш, що там з ванною кімнатою. Тому що перебував у стані благодаті. Він не почувався так добре протягом місяців, можливо, років. На палубі Квентін виявився єдиною людиною, якій не було чого робити. Екіпаж Мунджака був невеликим для корабля такого розміру вісім осіб, включаючи капітана. Усі члени екіпажу серйозно займались керуванням, зрощуванням канатів, миттям палуби та лазінням вгору і вниз. Джулії ніде не було видно, а адмірал Лакер і Бенедикт обговорювали якусь навігаційну тонкість з таким жвавим жестикулюванням, на який жоден з них так здавалось Квентіну, не був здатний. Він також припустив, що треба звертатись до магії погоди, якщо знадобиться. Але Джулія була краща в цьому, ніж він. І в будь-якому він не міг уявити, як цю погоду можна ще покращити. Чисте небо, холодний сильний вітер з північного заходу. Король вирішив залізти на щоглу. Він підійшов до останньої і найменшої з трьох розмахуючи руками вперед-назад, розминаючи плечі. Можливо, дурна ідея, але хто в якийсь момент свого життя не хотів залізти на вершину вітрильника на повному ходу. У фільмах це завжди виглядало легко. Щогла не була для цього призначена. Тут не було ані щаблів, ні сходинок, ні шипів. Він поставив ногу на латунну качку. Людина біля штурвала подивилась на нього. Так король ліза на щоглу і не знає, як це зробити, тож треба з цим змиритись. Це було нелегко, але й не так вже й важко. Там, де не було качок або лонжеронів, принаймні, були канати. Хоча Квентін і зберігав обережність, щоб не потягнути те, що не потрібно тягнути. Він подряпав кісточку, потім іншу, товста скалка встромилась в м'яку подушечку великого пальця і зламалась. Щогла гула від напруги. Він відчував, як та глибоко вкорінена в трюмі, сприймаючи силу вітру і балансуючи її силою води. Те, чого він не врахував, це те, як швидко стало холодно, ніби він опинився в іншій кліматичній зоні або в нижніх межах космосу. Він також не врахував і кут нахилу корабля. Він ледь помічав це більшу частину підйому, але чим далі він віддалявся від безпеки палуби, тим небезпечніше корабель, здавалось, нахилявся. Доводилось постійно нагадувати собі, що він не перебуває в неминучій небезпеці перевернутися і втопитися. Напевно. До часу, як він дістався до вершини, він уже зовсім не був над палубою. І побачив щось тупоносе, молочне-сіре, що пливло в ногу з ними під поверхнею, приблизно за 50 футів від правого борту. Ця штука була величезною. Не кит, бо хвіст вертикальний, а не горизонтальний. Отже, гігантська риба або акула. З плином часу вона віддалялась. І нарешті Квентін взагалі перестав її бачити. Чим вище ти підіймаєшся, тим більше усвідомлюєш, наскільки цей світ більший за тебе. Спускатись було легше. Коли він опинився на палубі, Квентін вирішив піти вниз, до трюму. Шум яскравого, зайнятого світу зник, щойно він пройшов через темний люк. Донизу було недалеко. Три короткі прольоти привели його на дно порожнього маленького світу Мунджака. Там було тепло. Відчувалось, як океан тисне на вологе, пітне дерево. Трюм був настільки заповнений припасами, що майже неможливо було йти. Вигляд не дуже мальовничий. Король повернувся до драбини, назад до реальності, або до того, що видавалось за неї у філорі. І спинився, побачивши волохате перевернуте обличчя, яке виринуло з темряви. Квентін видав високий і не дуже королівський крик тривоги і вдарився об щось головою. Це обличчя зависло в повітрі. А коли очі Квентіна звикли, хлопець побачив, що ця істота висить до ногами на попереченні. Настільки зручно, що здавалось, ніби вона була там усе життя. «Привіт!» – сказало воно. Ось мінус таємниця. Твариною, що розмовляє, був лінивець. Напевно, найпотворніший ссавець, якого Квентін коли-небудь бачив. «Привіт!» Відповів король. «Я не знав, що ти тут». «Здається, ніхто і не знає», – сказав лінивець з незворушністю. «Я сподіваюся, ви будете приходити в гості. Часто». Знадобилось три дні, щоб дістатись до зовнішнього острова. З кожним днем ставало усе спекотніше. Вони покинули осінні пляжі та сталеві води Вайтспайра заради більш тропічної зони. Це здивувало Квентіна, бо вони пливли на схід, а не на південь. Хоча філорійцям все здалось нормально. Це змусило Квентіна замислитись. Чи є цей світ сферичним? Бенедикт навіть не чув про таку штуку, як екватор. Екіпаж переодягнувся в тропічний білий одяг. Картограф стояв поруч з адміралом Лакером біля штурвала з книгою карт на яких був зображений підхід до зовнішнього острова. Сторінка за сторінкою, заповнена технічними на вигляд крапками та плямами. Працюючи разом, вони прокладали шлях через лабіринт мілин і рифів, яких ніхто, крім них, не міг бачити, аж допоки острів не з'явився в полі зору. Гірка білого піску та зелених джунглів на горизонті. Цілком стандартний острів. Вони обігнули мис і увійшли в неглибоку бухту. У ту ж мить вітер стих. Мунджак на останньому поштовху ковзнув у центр гавані, розгладжуючи спокійну зелену поверхню. Вітрила безсило обвисли. Це було сонне селище на лазурному березі. Берег – вузька піщана смуга, завалена сухими водоростями та волокнистими шматочками, які постійно скидають пальми, що пекуться на полуденній спеці. З одного кінця пристань, кілька низьких будівель, а також одна, досить чудна, що може бути готелем або заміським клубом. Не було видно жодної людини. Напевно, вони відпочивали. Квентін відкинув усі думки. Він прибув тут через доручення. Треба зібрати податки. Вони мовчки спустили шлюбку. Квентін заліз у неї, а за ним Бінгол і Бенедикт, який на мить втратив свою похмуру самосвідомість від хвилювання, коли почав обстежувати острів. В останню хвилину Джулія прослизнула на борт. Лінивець відмовився йти, але перед тим, як закрити очі, попросив пам'ятати, що якщо там трапляться особливо соковиті пагони або маленька ящерка, він всеїдний. З пристані в воду виступав довгий худий хисткий пірс, до якого вони і попливли. Бухта була гладенька, як ставок. Протягом усієї цієї подорожі вони не бачили і не чули жодної душі. Моторошно. голосно сказав Квентін. Господи, я сподіваюся, що це не фільм жахів, там, де усе місце покинуте. Ніхто йому нічого не відповів. Не вистачало Еліота, з яким можна потеревенити, і навіть Джанет. Якщо Джулія і зрозуміла, про що він, то не показала цього. Вона взагалі трималась осторонь з тих пір, як вони покинули Вайтспайр. Ні з ким не розмовляла і нікого не торкалась. Увесь час тримала руки на колінах і лікті притиснутими до себе. Він оглянув берегову лінію за допомогою підзорної труби яку він зачарував так, щоб та показувала істот як видимих, так і невидимих. Набережна була справді, автентично безлюдна. Квентін підлаштував трубу, яка була здатна показувати деякий час у минулому. На пляжі нікого не було принаймні годину. Пірс скрипів, спека була вбивчою. Квентін подумав, що йому треба піти першим, як королю але Бінгл висловився проти. Він дуже серйозно ставився до обов'язків охоронця. Він був далеко не таким веселим, як здавалось його ім'я. Хоча це, напевно, тому, що воно звучить як ім'я клоуна, який розважає усіх на дитячих вечірках. Велика будівля, яку вони побачили раніше, була зроблена з дерева, пофарбована в білий, з колонами спереду і великими скляними дверима. Усе облупилось. Виглядало, як старий південний плантаційний будинок. Бінгл відчинив двері і увійшов. Квентін одразу за ним. Якщо вони нічого не побачать, то хоча б отримують невелике хвилювання від невідомого, яким би швидкоплинним воно не було. Після яскравого полудня всередині було непроглядно темно і приємно прохолодно. «Будьте обережні, ваше високосте!» Сказав Бінгл. Коли очі звикли до темряви, Квентін побачив пошарпану, але пишно обставлену кімнату з письмовим столом посередині. За ним сиділа маленька дівчинка з прямим білявим волоссям, яка розфарбовувала аркуш паперу. Побачивши їх, вона обернулась і крикнула. «Мамо, тут люди!» А потім знову повернулась до них. «Спробуйте не заносити пісок у будинок!» а потім знову взялась за розфарбовування. «Ласкаво просимо до Філорі!» додала вона, не підіймаючи голову. Маленьку дівчинку звали Елеонора. Їй було п'ять, і вона дуже вправно малювала кролико-пегасів, які були схожі на звичайних, за винятком того, що замість коней з крилами вони були кроликами з крилами. Квентін не знав, чи це справжня істота, чи вигадана? У Філорі не можна бути впевненим у таких речах. Мама була років тридцяти з чимось. Гарна, з тонкими губами і блідим, нетропічним кольором обличчя. Вона енергійно спустилась сходами на високих підборах, в піджаку та спідниці, що виглядали офіційно, і грубо посунула Елеонору з її стільця. Дівчинка взяла свої малюнки та побігла на гору сходами. «Ласкаво просимо до королівства Філлорі», – сказала жінка хрипким альтом. «Я митний агент. Будь ласка, назвіть ваші імена та країни походження». Вона відкрила офіційну книгу обліку і тримала на поготові великий штамп з фіолетовими чорнилами. «Мене звуть Квентін, колдвотер, король Філлорі». Жінка зупинилась. Її брови взлетіли вгору. Рука, що була готова поставити штамп, завмерла. «Ви король Філорі?» «Один з них. Нас двоє». Вона відклала штамп. У колодці з позначкою рід діяльності написала «Король». «Вибачте за уточнення, Король Філорі?» «Ну, так». Вона зробила ще одну позначку. «Ну, добре». Жінка зітхнула і закрила книгу. Проте не скористалась штампом. «Якщо ви з Філорі, то паперової роботи небагато. Я думала, ви з-за кордону». «Звертайтесь до його високості з повагою», – сказав Бінгл. «Ви розмовляєте з королем, а не з рибалкою». «Ну, мені відомо, що він король. Він сам сказав». «Тоді звертайтесь до нього, як ваша високість». «Ой, вибачте!» Вона повернулась до Квентіна, намагаючись придушити роздратування. «Ваше високосте, у нас тут небагато було королів, тож до цього звернення потрібно звикнути». «Ну, гаразд!» е, «Бінгл, я сам подбаю про захист своєї гідності. Дякую!» Він повернувся до митного агента. «Ви все ще можете поставити штамп на мій бланк, якщо хочете». Бінгл кинув на Квентіна погляд, типу «Ти що, не знаєш, як бути королем? Серйозно?» Виявилось, що митного агента звуть Елейн. І коли вона переконалась в їхньому імміграційному статусі, то стала люб'язною господиною. «На зовнішньому острові було прийнято пити коктейлі приблизно через годину», – пояснила вона. «Але чи не хотіли б вони подивитись на острів?» «Звичайно, хотіли б. Звичайно, вони ж вже тут. Але, додала Елейн, треба, щоб хтось в кінцевому підсумку поніс Елеонору на плечах. Вона мила дівчинка, але легко відволікається і дуже ледача. Вона жахлива кокетка. Тягнеться одразу ж до чоловіків у компанії. Якщо зрозуміє, що ви легка здобич, то будете носити її до кінця дня. Вони пішли за Елейн через посольство» яким виявилась ця величезна будівля, з великою кількістю крісел з темного дерева, що нагадувало стандартний англійський джентельменський клуб. Важко було уявити, коли всі ці речі були відправлені сюди. Зовнішній острів, напевно, тоді переживав свій розквіт. Вони вийшли через задні ворота та пішли військовою дорогою, прокладеною через тропічну зелень. Елейн зірвала терпкий, солодкокислий фрукт та запропонувала його Квентіну. «Спробуйте!» Усередині виявилось насіння, яке потрібно було випльовувати. Пряний аромат моря змінився густим зеленим хлорофільним запахом джунглів. Тут і там вони проходили повзковані залізні ворота, пофарбовані в білий, але і ржаві. Доріжка звивалась вглиб глиб ліску. Елейн розповідала різні історії та скандали сімей, які жили в будинках. Ця жінка була гарною, мала яскравий привабливий характер. Хоча Квентін дивувався, чому вона не є ласкавою до своєї дочки, милої маленької Елеонори. Це якось не сходилось з її загалом гостинним ставленням. Бінгл йшов попереду, з мечем напоготові. Готовий рубати і боротись з будь-якими лиходіями, які могли чатувати в джунглях. Квентін вважав, що він поводиться грубо, але Елейн, здавалось, цього не помічала. Вони зупинились, щоб помилуватися тропічним деревом-годинником, яке мало форму пальми, а не дуба. Квентін спитав Елеонору, чи вміє вона визначати час. Та відповіла, що не вміє і не хоче вміти. Під час прогулянки Бенедикт старанно робив ескізи, намагаючись не забруднити блокнот потом. Джулія зупинилась, щоб вивчити якийсь бур'ян, або, можливо, поговорити з ним, тож залишилась позаду. Які неприємності могли виникнути? У Квентіна виникнула напівсформована ідея пофліртувати з Елейн, щоб розбудити у Джулії дух суперництва. Але якщо такий в ній і був, то залишився нерозбученим. Пройшовши півмилі, вони дістались до центру міста. Військова дорога зробила петлю і знову з'єдналась сама з собою. Тут і ринок, або принаймні кілька ринкових прилавків з рибним смородом і кількома викинутими розтоптаними фруктами. Такими ж, які вони зривали по дорозі. Тут була і велична офіційна будівля типу ратуші з зупиненим годинником на фронтоні, яке нагадувало око циклопа, і відсвілим, але все ще впізнаваним прапором Філлорі, що безсило й виснажено висів у тропічній спеці. У центрі пам'ятник – гранітний обеліск зі статою людини на вершині. Мусони сильно його вивітрили, а тропічним бур'янам вдалося відколоти кут основи. Але все ще можна було розгледіти героїчну позу. «Це капітан Бенкс», – сказала Елейн. «Він заснував філорійське поселення на зовнішньому острові, тобто врізав у нього корабель». Квентін задумався, чи можна якось це перетворити на жарт. Якщо так, то той, мабуть, уже обійшов увесь зовнішній острів. «А де всі?» «А десь тут», – сказала жінка. «Ми тут тримаємось осторонь, здебільшого». Елеонора спробувала щось сказати Елейн, але та відмахнулась. Потім простягнула руки до Квентіна, і король підняв її на плечі. Елейн закотила очі, кажучи, «Не кажіть, що я не попереджала». Сонце потихеньку сідало. Вечерні комахи ставали все сміливішими». Елеонора верещала від захвату від того, наскільки Квентін високий. Вона натягнула край спідниці вниз, на його очі. Він його обережно підняв. Вона вириснула і знову опустила його. Гра. Дівчинка була напрочуд сильною. Квентін припустив, можливо, що їй речі гірші, ніж бути її конякою. Ось він, я. думав Квентін. Благородний лідер сміливої експедиції, король усього, що бачу. Ось воно, і немає ніякого несподіваного повороту, ніякого великого одкровення. Відчуття спокою було майже приємним, м'яким, онімілим. Ніби перший хороший ковток чогось міцного увечорі. Квентін зітхнув. Це не було нещасливе зітхання, але воно включало в себе думку «Як тільки я отримую податки, я звідси рушу». «Ви казали про коктейлі», – нагадав він Елейн. Вечеря була напрочуд гарною. Страхітлива зубата місцева риба, подана цілою з солодким соусом, приготованим із місцевих фруктів, схожих на манго. Елеонора обслуговувала гостей з високою гідністю, передаючи сільнички, склянки та інші випадкові предмети з кухні до столу з прямою спиною і повільними обдуманими кроками. Носок п'ята, ніби вона йшла по колоді. Приблизно о пів на дев'яту вона впустила кришталевий келих для вина. «О, Господи, Елеонора!» – сказала Елейн. йди спати! Ніякого десерту, просто спати!» Обвинувачена заплакала і завимагала торт, але Елейн була непохитною. Після вечері вони всі сіли на плетені дивани і стільці на верхньому ганку і обережно попивали якийсь жахливо-солодкий місцевий лікар. Бухта розкинулась в темряві під ними з мунджаком по центру. Він був освітлений ліхтарями на носі й кормі, а також на вершинах щогл. Джулія зробила закляття, щоб відігнати комах. Квантин перепитав, де ванна кімната, і вибачився. Це була відмовка. Він зайшов на кухню, де знайшов залишки торта, відрізав шматок та відніс його до Елеонори. «Тільки тихо», – сказав він, прикривши за собою двері. Дівчинка серйозно кивнула, ніби він був шпигоном, який доставляє військове ком'юніке. Він почекав, допоки дівчинка з'їсть торт, а потім повернув докази – порожню тарілку і видалку – на кухню. По поверненню на веранду Елейн сиділа одна. Джулія пішла спати. Якщо вона щось відчувала до нього, то явно не збиралась боротися з втомою заради цих почуттів. Схоже, грандіозна подорож вислизнула з рук. «Добре буде, якщо вона взагалі з ним поговорить». Квентін дуже хвилювався за подругу. «Я прошу вибачення за те, що було раніше», – сказала Елейн. «Ваша високосте, за те, що ви е, король». «Забудьте про це». Він зосередив увагу на жінці і посміхнувся. «Я сам до цього ще звикаю. Було б легше, якщо б ви носили корону». «Я її носив, але вона неймовірно незручна і завжди падала в найневідповідніші моменти». Можу собі уявити. На хрестинах, при кавалерійській атаці...» Під впливом місцевого лікеру він почав вважати себе чарівним. «Кавалерійська атака?» «Ну, не на ворога держави. Просто, щоб підтримати королівську поставу. Впевнений, ви це помітили». У сутінках було важко розібрати вираз обличчя жінки. З екзотичних східних зірок заповнили чорне небо над головою. Так, звичайно, помітила. Вона почала згортати цигарку. Вони що, зараз фліртують? Ця жінка десь на 15 років старша за Квентіна. А він, схоже, плаваючи в диких магічних тропіках Філорі, натрапив на єдину хижачку в радіусі 477 морських миль. Король задумався. «Хто батько Елеонори?» «А ви тут виросли? «О ні, мої батьки з материка, з півдня. А батька я ніколи не знала. Усе життя працюю в дипломатичній службі. Просто ще одне моє призначення. Я взагалі об'їздила усе королівство». Квентін з усією мудрістю, на яку був спроможний, кивнув. «Він не знав, що у Філорі є дипломатична служба. Доведеться з цим розібратись при поверненні». А сюди приїжджає багато людей. Я маю на увазі з-за меж Філлорі, з-за моря. На жаль, ні. І хочу розповісти жахливу таємницю. Сюди ніхто ніколи не приїжджав. Принаймні за той час, що я працюю в посольстві. Фактично за всю історію цієї установи три століття. Ніхто жодного разу не пройшов митницю з-за східного океану. Записи абсолютно порожні. У цьому відношенні мою посаду можна назвати синекурою. Ну, якщо подивитись на те, що роботи немає. Шкода, вам було б варто побачити митні бланки. Вони справді чудові. Лише один. А ви повинні взяти деякі. І штамп. Я поставлю штамп завтра вранці. Штамп – це абсолютний шедевр. Кінчик цигарки засвітився в темряві. Квентіну згадався момент, коли він в останній курив. Під час короткого, але енергійного гедоністичного періоду життя в Нью-Йорку, три роки тому. Судячи з запаху, ця цигарка була солодкою. Він попрохав одну. Елейн згорнула її для нього. Бо Квентін забув, як це робиться. Хоча, скоріш за все, і не знав. Еліот мав при собі завжди хитрий срібний пристрій, який згортав самокрутки. Не хотілось би про це казати, але я тут не просто так. Я так і думала це через чарівний ключ? Що, який чарівний ключ? Вона відкинулась назад і поклала ноги на скриню, яку використовувала як стіл. Тоді навіщо? Гроші, податки, ви не надіслали минулого року нічого. Я маю на увазі острів, не надіслав. Вона розсміялась. Гучно й відкрито, а потім відкинулась назад і один раз плеснула в долоні. «І вони відправили вас, короля?» «Ну, ніхто мене не відправляв. Я король, я сам себе відправив». «Зрозуміло». Вона витерла очі тильними сторонами долонь. «Отож, я думаю, вам цікаво, де гроші. Ми повинні були їх надіслати. Тут, на зовнішньому острові, ніхто не ризикує померти з голоду». Завтра я покажу золотих жуків. Вони дивовижні. Їдять бруд і виділяють золоту руду. Їхні гнізда зроблені з золота. Вона вдарила п'ятою скриню, на якій розмістила ноги. Забирайте, тут повно золота. Віддам скриню як додаток. Ну взагалі чудово. Знизав плечима Квентін. Ідеальна угода. Ось і все. Місія виконана. Він затягнувся і стримав кашель. Дуже коротка фаза, період куріння. Можливо, він зараз випив чогось багато? Лікар? У той момент Квентін вирішив, що цей напій, якщо він вже на тропічному острові, слід називати ромом. Звістки з материка не приходили роками. Здавалось, в цьому не було сенсу. Я маю на увазі, що ви там взагалі робите з золотом? Квентін міг би відповісти на це, але тоді доведеться визнати, що відповідь була б не дуже гарною. Використовувати золото для скіпетра Еліота? «У будь-якому випадку, подивіться, що сталося. До нас відправили короля. Не знаю, чому, але я відчуваю задоволення. Але чому ви тут насправді? Тільки не кажіть, що це вся причина, бо це розчаровує. Ви щось шукаєте?» Боюсь розчарувати, але ні, не шукаю. А я була впевнена, що все через чарівний ключ. Той, що заводить світ. У Філлері важко зрозуміти, чи людина жартує з такими речами, чи ні. Чесно кажучи, Елейн, я не дуже багато знаю про ключ. У нього є історія. Його багато хто шукав. Ні, але це наша єдина претензія на славу. Ну, можливо, ще й жуки. Сходив величезний помаранчевий місяць, як кінчики їхніх цигарок. Місяць серп висів так низько, що здавалось зачепиться рогом за оснащення мунджака. Місяць Філорі насправді був півмісяцем, а не круглим. Раз на день рівно о півдні він проходив між Філорі та сонцем, створюючи затемнення. Птахи замовкали, коли це відбувалось. Це все ще, здавалось, заставало їх зненацька. А Квентін до цього одразу ж звик. «Та все одно ключа тут немає», – сказала вона. «Я так і думав». Квентін налив собі ще трохи рому. «Не те, щоб йому було потрібно випити, але кому яке діло?» Король задумався, чи на материку розгадали вже таємницю смерті Джолібі. «Ключ на Офтері, на наступному острові». Вибачте. «Не розумію. А це де?» «Є острів далі свідси. Називається Офтер. Два дні плавання, можливо, три. Я там ніколи не була. Проте у них ключ». «Ви що, жартуєте?» «Жартую?» – вона подарувала Квентіну дивну напівусмішку. «Мені здається, це метафоричний ключ. Типу ключ до життя. Аркуш паперу, на якому написано «Не поспішай, інакше встигнеш». Або хто рано лягає, той рано встає. Ні, Квентіне, це справжній ключ. Із золота. зубцями і все таке. Магічний. Ну, так люди кажуть. Квентін подивився на дно свого келиха. Зараз, звісно, треба подумати, але все ж він вже вимкнув мислительний апарат. Хто взагалі робить ключ із золота? Якось немає сенсу. Він був би занадто м'яким і постійно гнувся. «Ну, звичайно, не потрібно його пхати, куди не потрібно!» Обличчя Квентіна запалало. Слава Богу, на острів опустилась прохолода. Нічний вітер піднявся в деревах навколо посольства. «Отже, існує чарівний ключ за пару днів плавання звідси. А чому б вам його не взяти?» «Не знаю. Можливо, тому що у мене немає чарівних замків?» «Дивно, мені ніколи не спадало на думку, що ключ справжній!» Виринула спокуслива думка. Хоча ні, навіть не думка. Неонова вивіска в темряві, на якій написано «Країна пригод!» Він відчув потяг з-за горизонту. Зовнішній острів – провал, помилковий слід. Але це означало, що він ще не зайшов достатньо далеко. Елейн вмостилась на дивані. Вона виглядала більш тверезою і переконливою, ніж Квентін. Напевно, вже звикла до рому. Він подумав, яким би міг бути поцілунок з нею. І яким міг би бути секс з нею. Вони тут самі, у тропічну ніч. Місяць зійшов. Хоча, якщо б він дійсно хотів чогось такого, то, напевно, слід було трохи раніше перестати пити. Квентін не був до кінця впевнений, що хоче поцілувати тонкі усміхнені губи. Дозвольте дещо сказати. Я б дуже добре подумала, чи варто шукати ключ. Цей острів безпечне місце, як для островів, але це кінець філорії, а там, вона вказала в океан, повз затишні штормові ліхтарі Мунджака, повз слабкі чорно-сині обриси пальм на краю бухти звідки доносився шелест далеких хвиль. «Там не Філорі. Королівство скінчується тут. Можливо, тут ви і король, але там просто Квентін». Після цих слів Квентін зрозумів, що мається на увазі. Він зараз знаходився на краю чогось. На краю тієї галявини в лісі, де загинув Джолібі. На підвіконні його офісу, коли Еліот з іншими прийшли забрати його. Тут він всемогутній. А там? Ну, звичайно, я не впевнений. Тому й відправлюсь, щоб дізнатися, чи вартий цього. Просто треба це зробити. Погоджуюсь, ваше високосте, – сказала Елейн. Тієї ночі Квентін міг спати останнім і прокинувся останнім. Його відчуття часу приємно розтягалось у Філлері оскільки тут не було неприємних михотливих цифрових годинників, як у реальному світі. Проте було досить вже пізно. Сонце вже припікало. Досить пізно, щоб відчувати сором, який приходить, коли чуєш, як інші люди займаються своїми справами. Кімната була просторою, в екваторіальному стилі, з прохолодною білою білизною і розкритими вікна, Проте все одно було задушливо-спекотно. Ром, який минулої ночі здався таким чудовим, абсолютно необхідним, тепер показав свою справжню природу як огидний токсин, підсушувач рота і руйнівник мізків. Він прокляв свою попередню інкарнацію, яка випила так багато. Квентін встав і пішов шукати воду, якої виявилось вдосталь. Напевно, був тут прекрасний співочий птах, який щоранку виливав галони із кристої джерельної води, як доповнення до золотих жуків. Він набрав собі прохолодну ванну, сів і почав пити, доки не стало краще. Немає ліпшого відчуття, ніж при купанні в прісній воді з видом на океан. Більша частина ночі зникла з пам'яті або була доступна лише у вигляді кадрів з камери відеоспостереження. Зернисті фігури з розмитими голосами. Але залишилась одна яскрава і чітка річ. Золотий ключ. Елейн сказала, що він справжній. А Квентін задумався. Що він відкриває? Чи вона йому казала, а він забув? Ні, напевно, ні. Проте все ж, Місце знаходження його відоме – острів Офтер. Потрібно знати ближче. Отож, вибір – плисти далі або повертатись додому. Коли він спустився на сніданок, Елейн вже пішла, але залишила записку, в якій нагадувала взяти йому з собою скриню з податками і побажала усього найкращого. Вона також залишила тонку сіру книгу під назвою «Сім золотих ключів». Не було відомо, куди ця жінка пішла. Квентін захотів її знайти, щоб вона показала золотих жуків або модний штамп. Елейн залишила свою дочку. Елеонора знову сиділа за столом матері так само, як вони її уперше зустріли, старанно документуючи звички кролико-пегаса яскравими кольоровими олівцями на офіційному бланку посольства. Здавалось, їх тут безліч. Квентін подивився через плече дівчинки. Бланк дійсно гарний. «Доброго ранку, Елеонора! Ти не знаєш, куди мама пішла?» Квентін не проводив багато часу з дітьми у своєму житті. Здебільшого він ставився до них, як до дорослих. Елеонора, здавалось, не заперечувала. «Ні», – легко сказала вона і продовжила розфарбовувати. «А ти не знаєш, коли вона повернеться?» Дівчинка похитала головою. «Яка мати залишить п'ятирічну дитину саму?» «Цю милу, щиру, маленьку дівчинку?» Чомусь вона викликала в ньому батьківські почуття, яких він досі не мав. Але король виявив, що це відчуття йому подобається. Ця дівчинка явно не отримувала багато уваги. «А якщо й перепадало...» То вона не була сповнена материнською любові. «А, ну, добре. Взагалі нам треба вирушати. Але все ж я почекаю, допоки вона повернеться». «Не чекайте». «Ну, взагалі-то треба. А ти що, малюєш кролико-пегасів?» «Ага». «Знаєш, а мені здається, що це зайце-пегаси, а не кролики. Зайці більші і набагато лютіші. Але це кролики». Вічне питання після якого Елеонора змінила тему. «Я для вас дещо зробила!» З деякими зусиллями дівчинка відкрила шухляду столу, яка застрягла. Потім порилась в ній та витягла кілька папірців, 4-5, і простягнула їх квентіну. Вони були густо розмальовані кольоровими олівцями. «Це паспорти!» – сказала дівчинка, передбачаючи запитання. «Вони потрібні, якщо хочете покинути Філлорі». «А хто сказав, що я покидаю Філлорі?» «Ну, вони потрібні, якщо ви покидаєте, а якщо ні, то вони вам не потрібні». «Отож, просто про всяк випадок». І ще трошки тихіше додала. «Їх треба самотужки скласти навпіл». Вона, мабуть, копіювала щось офіційне, тому що вони були по-своєму вражаючими документами. На лицьовій стороні герб Філорі, або його груба копія. Всередині паспорта Квентіна, після того, як його скласти навпіл, малюнок Квентіна, більш-менш, з великою червоною усмішкою і короною на голові, а ще кілька хвилястих ліній, які нагадували написи. На звороті герб зовнішнього острова, пальма і метелик. Вона зробила по одному для кожного з них, навіть для лінивця якого ніколи не бачила, але яким дуже цікавилась. Квентін подумав, що вона, мабуть, страшенно нудьгує без інших дітей і, мабуть, виховує сама себе. Він це розумів, бо теж був єдиною дитиною. Батьки теж не приділяли багато уваги. Вони вважали своє ставлення до виховання дітей прогресивним. Вони не збирались бути парою, чиє життя обертається навколо дитини. Давали йому багато свободи і ніколи ні про що не просили. Хоча найкумедніше у тому, що коли тебе ні про що не просять, виникає відчуття, що, можливо, в тобі немає нічого, що варто було б дати. «Дякую, Елеонора! Це дуже, дуже мило з твого боку!» Він нахилився і поцілував дівчинку в біля маківку, «Це тому, що ви принесли мені торт!» Сором'язливо сказала вона. «Зрозуміло. Біле дитя. Можливо, коли він повернеться, то заснує якийсь філорійський еквівалент служби соціального захисту дітей? Я почекаю, допоки твоя мама не повернеться, а потім піду. Не чекайте». Але він почекав. якомога довше. Вони провели день, відпочиваючи в посольстві і рибалячи з пристані. Він запропонував Елеонорі навчитись читати пальму-годинник, але знову отримав відмову. Близько четвертої Квентін вирішив, що досить. Наказав Бенедикту відвести Елеонору в місто, попри її рішучі заперечення, щоб знайти когось відповідального, з ким її залишити, та наказав усім іншим повернутись на свіжополитий і забезпечений провізією мунджак. Бенедикт повернувся через годину. Виснажений, але з перемогою. Вони підняли якір з появою перших зірок. Гра скінчилась. Час рушати до замку Вайтспайр. Кінець п'ятого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу.